Imádkozzunk. Drága úr, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk együtt, és ülhetünk a talábaidnál. Köszönjük, Uram, hogy hallgathatjuk a te beszédeidet, tanulmányozhatjuk azt, elrejthetjük a szívünkbe. Uram, köszönjük neked azt, hogy itt tarthatjuk a kezünkbe a te szent igéidet, amit évezredeken keresztül megőriztél számunkra. Köszönjük, Uram, hogy ez a világ folyamatosan változik, Uram, de a te igéd az meg nem változik. A Te lényed, Uram, meg nem változik. Köszönjük, hogy ugyanolyan szerető, kegyelmes, jó Isten vagy, mint aki voltál, és aki leszel is, Uram, mindörökké. Köszönjük ezt neked, Uram. Köszönjük, hogy rátfigyelhetünk és köszönjük, hogy nálad vannak az életbeszédeink. Uram, vágyunk, hogy egy nekünk életet, örök életet, és vágyunk arra, hogy szólj a szívünkhöz, Uram, taníts bennünket, és el akarjuk, Uram, rejteni mindazt amit mondasz nekünk, Uram, mélyen a szívünkbe, és hittel párosítani azt, Uram, hogy az összes ígéretednek örökösei legyünk, Uram. Köszönjük Jézus ezt az alkalmat, hogy itt lehetünk, Te fiad nevében. Amen. Amen. Józsu Itt fogjuk látni, hogy Izrael hogyan is győzedelmeskedik a déli hadjárat során. Ez egy fontos fejezet, mint hogyha többi nem lenne, az, de ez különösen fontos abból a tekintetből, hogy sokat tanulhatunk azzal kapcsolatosan, hogy mit, le, mit jelent győzni, mit, le, mit jelent Istennel együtt járva venni azokat az akadályokat, amiket elénk mit jelent Istennel együtt járva az ő ígéreteiben megállni. Láttuk a 9-es fejezetben azt, hogy a Gibeoniak milyen rabaszcselhez folyamodtak, hogy Izrael békeszövetségre béke lépjen velük, egy ilyen meg nem támadási szerződést eszközöltek ki. És láttuk azt is, hogy Izrael nem kérdezte meg az urat, egyszerűen csak bíztak a saját érzékeikben, bíztak abban, amit láttak, amit éreztek, amit kitapintottak, és nem az úrnak akaratát keresték. De itt ebben a fejezetben fogjuk látni azt, hogy amivel a gonosz pusztítani akart, amivel tönkre akarta tenni Izraelt, az Isten kezében áldássá lett, és megáldotta Izraelt a Gibeóniakkal való szövetségben. Itt közvetlenül is, és mint megnéztük a múlt alkalommal, a jövőben Isten még nagyobb áldássá formálta a Gibeóniakkal való békeszövetséget. Ez egyes, fejez, egyes verstől olvassuk. 10 fejezet egyes versen. verse. Lett pedig, hogy amikor meghallotta Adonisédek, Jeruzsálemnek királya, hogy bevette Józsué Ait, és elpusztította azt, és mint cselekedett Jerikóval és annak királyával, úgy cselekedett Aival és annak királyával. És hogy békességre léptek Gibeon lakói izrael és közöttük vannak, igen, megijed mivel hogy nagyváros volt Gibeon, olyan, mint egy a királyi városok közül, sőt, nagyobb volt Ainál, a férfiai pedig mind vitézek voltak. Itt látjuk azt, hogy Jeruzsálemet még a kánaáni népek lakják, és a királyuk az Adonisédek volt, egy király, akinek a neve azt jelentette, hogy az igazságosságnak az ura, az igazság ura. De, mint fogjuk látni, ez a név egy hamis szívet takart, és nem az igazságnak volt az ura, sokkal inkább a hamisságnak. És Jeruzsálem sem igazán a békesség városa volt, ugye Sálem, Jerusálem, azt jelenti, hogy a békesség városa. Ez a város nem az Istennel való békességről volt híres ekkoriban, sőt, fogjuk látni, hogy az Istennel való háborúság volt az, ami uralta. Úgyhogy a külső mögött, a nevek mögött belül valami egészen gonosz rejlett, és pontosan Istennek ellentmondó. És látjuk azt, hogy amikor Adonisédek Adonis meghallja azt, hogy Ait is elpusztították úgy, mint Jerikót, a királyát levágták úgy, mint Jerikónak királyát. És meghallotta azt, hogy egy olyan nagy város, mint Gibeon, szövetségre lépett izrael ahol igazán hatalmas, erős vitézek voltak, teljesen megrémült. Hogyha térképpen megnézitek, azt láthatjátok, hogy így az Ai Jerikó meg Gibeon ív tulajdonképpen Jeruzsálemet felülről körülöleli, úgyhogy volt oka az ijegységre Adonisédeknek, meg volt rémülve, hogy ő lesz a következő. De nem csak ettől a veszélytől félt. Azt olvasjuk, hogy igen megijedt, mert szövetségre léptek a Gibeoniak Izrállel, és Gibeon nem város volt. Félt attól, hogy Gibeonnak a példája esetleg más katonailag igen fontos városokat, királyságokat is majd arra fog ösztönözni, hogy izrael -e szövetségre lépjenek. Ez rettenetes volt számára, még inkább félelmet ébresztett a szívébe, hiszen akkor az ő hatalma, az ő befolyása komolyan csökkent volna. Nagy beszét jelentett így Izrael, illetve a Gibeoni szövetségesek számára. És látjuk azt, hogy félelmében mit tesz adonisédek. Félelmében nem visszavonul, nem meghúzódik, hanem támad. És ha kicsit ebben belegondolunk, mennyire az ellentéte igaz a mi életünkben. Nagyon sokszor, ha megijedünk, ha félünk, azt csináljuk, hogy visszavonulunk, tartózkodunk, inkább elhúzódunk de az ellenség mindig fordítva működik. Ha az ellenség megijed, akkor támad. Nem akkor támad mindig az ellenség, amikor bátor, amikor biztos a pozíciójában. Nagyon sokszor, mikor meglátja azt, hogy vesztésre áll, akkor ilyetében támad, és ellenünk ront. Hasonlít ez ahhoz, ahogyan az állatok reagálnak, hogy nagyon sokszor félelmükben támadnak vissza. Amikor érzik, hogy veszélybe vannak, akkor támadnak. És az ellenség, a gonosz kígyó is pontosan ilyen, amikor érzi, hogy bajban van, akkor még inkább támadásba lendül. És látjuk azt, hogy nem csak, a, nem csak, hogy ő támadásba akar lendülni, hanem még sok népet is magával fog vinni. Azt olvassuk a hármas verstől, hogy éppen ezért küldött Adonisédek Jeruzsálemnek királya Hohámhoz, Hebronnak királyához, és Pireámhoz, a Jármutnak királyához, és Jafiához, a Lákis királyához, és Debirhez, az Eglonnak királyához, és ezt mondta. Jöjjetek fel hozzám, és segíjetek meg engem, és verjük meg Gibeont, mert békességre lépett Józsuéval és az Izrael fiaival. Összegyűltek azért, és felmentek az emoreusoknak öt királya. Jeruzsálemnek királya, Hebronnak királya, Jármutnak királya, Lákisnak királya, Eglonnak királya. Ők maguk és minden seregük, és tábort ütöttek Gibeonnál, és hadakoztak ellene. Látjuk azt, hogy Adonisédek nem Izrael ért harcolt, nem Isten ért harcolt. A neve, hogy az igazságosság ura, az nagyon is hamis volt, és az igazságosság ellen harcolt, és nem csak ő harcolt ellene, hanem sok nemzetet Józsué ellen és Izrael ellen vezetett. Igaz, Gibeon támadják meg, mert ők az ő, ő szövetségük az, ami leginkább veszélyt jelentett számukra, de ezen keresztül Izraelrel is hadakozni kezdenek. És érdekes ö, belegondolni abban, hogy Józsué könyve hogyan beszél profétikusan a, az, azokról az eseményekről, amikről részletesebben a jelenések könyvében olvasunk. Ez a fejezet különösképpen nagyon sok profétikus elemet tartalmaz a jelenések könyvével összehasonlítva. Látjuk, hogy az utolsó időkről nagyon sokat tanít. Itt Adonisédek pontosan az Antikrisztust jelképezi, aki úgy jön, hogy kívülről ő az igazságosságnak az Ura. Az Antikrisztus is majd úgy fog eljönni, hogy mindenki azt fogja hinni, hogy ő az, aki majd békét hoz. Sokakat megtéveszt majd, hogy ő lesz az igaz És Adonisének a Nevével, a viselkedésével minden bizonyal sokakat megtévesztett és hirdette azt, hogy ő az a, ő igazából békét akar, és a békességet megzavarók ellen kell fellázadni. Látjuk azt, hogy az Antikrisztus is majd nagyon sokakat fog Isten ellen, az ő népe ellen fordítani, és összegyűlnek majd Krisztus ellen a seregek, és ezt mind-mind az Antikrisztus vezérli majd. És ahogy fogjuk olvasni a fejezetet, több ilyen elemet is találunk. Ez csak azért mondom, hogy tartsátok ott a gondolataitokba, és érdemes így olvasni Józsuének egész könyvét, de itt ez a tízes fejezet különösképpen teli van, ilyen profétikus elemekkel. Úgyhogy látjuk azt, hogy a külső az gonoszságot rejtett, és igazából Isten ellen vonultak. Ezek a királyok mind emor, emoreus királyok voltak, emóri királyok. Ez ugye egy olyan jelző volt, akik a Kánán déli részén a hegyvidéken laktak. Ezek a királyok mind a déli részről, a déli hegyvidékről valók voltak. És a királyok nem sokat tanácskoztak, rögtön hallgattak Adonisédekre, és összegyűltek minden seregükkel együtt, ott a megerősített városaikat, az összes erős katonailag, stratégiailag fontos várost ott és feljöttek Gibeonba, hogy hadakozzanak ellen teljes odaszánással jöttek csatát vívni. Hatos versben azt olvassuk, hogy küldtek ezért Gibeum férfiai Józsuéhoz a táborba, Gilgába, mondva, ne vont meg kezedet a te szolgáidtól, jöjj fel hozzánk hamar, és ments meg minket, és segíts rajtunk, mert mind felgyűltek ellenünk az emoreusok királyai, akik a hegyen lakoznak. Felment azért Józsué Gilgából, ő maga és az egész hadakozó népő vele, és a seregeknek minden vitéze. Mondta pedig az Úr Józsuénak, ne félj tőlük, mert kezedbe adtam őket, és senki sem áll meg előtted közülünk. Látjuk azt, hogy Gibeon meglátja a hatalmas sereget, azonnal felismeri, hogy ő maga képtelen megállni. És azt mondja, hogy az emoreusok minden királya ellenünk támad, És felismerve azt, hogy ő képtelen megállni, rögtön Izraelnek Józsuénak kéri a segítségénk és tudta, hogy semmi más esélye nincsen, csak az, hogyha őktőlük segítséget remélhet. És ez nagyon fontos elrejtenünk a szívünkbe, hogy mi is, amikor látjuk az ellenségnek a támadását, és úgy érezzük, hogy a pokol minden démona meg a sátán minden szolgája ellenünk támad, és ellenünk gyűl össze, akkor emlékezzünk erre, hogy, hogy nem szégyen segítséget kérni, nem szégyen Jézushoz igaz megmentőként és segítőként kiáltani, itt a Gibeoniak nem voltak túl büszkék ahhoz, hogy kiáltsanak. Ki, segítségért kiáltottak. És Józsué-nak a válasza teljesen megdöbbentő. Gilgából felszette az egész sereget, és vonultak az, az, a Gibeoniak segítségére. Józsué helyébe lehet, hogy. Jó páran azt mondtuk volna, hogy hó, hát mi csak meg nem támadási szerződést kötöttünk, arról volt szó, hogy nem ölünk meg titeket, ezt is elég rabasz módon eszközöltétek ki, hagyjatok minket békén, messze vagyunk, tőletek nehéz oda jutni. Még lehet, hogy Józsué helyébe sokan örültünk is volna, hogy hú, de jó, hadd hadakozzanak, hadd egy meg, egymást kevesebbel kell nekünk hadakozni. Még lehet, hogy arra is gondolnánk sokan Józsué helyében, hogy hagyd pusztítsák csak el a, a Gibeoniakat megérdemlik, olyan ravaszul lopták be magunkat a, magukat a szövetségbe. De Józsué nem így állt hozzám. Ha emlékeztek, nagyon is ragaszkodott ahhoz a szavához, amit Istennek adott, ő igen, és tudta, hogy ha Istennek nem engedelmeskedik, és nem tartja meg azt a szövetséget, amit már megkötött, akkor Istennek a haragja lesz ő rajta. Hibát követett el, igen, de tudta azt, hogy Isten ezt a hibát áldásra tudják formálni majd az életébe. Józsué lehet, hogy ekkor még nem látta, hogy hogyan lesz ebből a hibából valami jó. Lehet, hogy látta, nem tudom. Mint fogjuk látni, Pont a Gibeoni szövetségen keresztül Izrael serege Józsué nem egy népet győz le egy hadjárat során, hanem öt népet fog legyőzni. Összesen nyolc katonailag nagyon fontos várost fognak lerombolni, Istennek szentelni. És azelőtt meg csak városonként haladtak. Lehet, hogy Józsué meglátta az ebben rejlő áldást, az ebben rejlő lehetőséget, Isten minden bizonyal szólt hozzá, és azt mondta, hogy ne félj, menj fel, a kezedbe adom őket. De Józsuén ment, és, és segítségére sietett a Gibeoniaknak. Ez arra emlékeztet engem, hogy Isten akkor, hogyha hívjuk, akkor jön a segítségünkre, még akkor is, hogyha nem vagyunk méltók rá. A Gibeóniak sokak szem, sokunk szemében lehet, hogy nem lettek volna méltók a kegyelemre, a segítségre, hiszen ott ravaszkodtak, meg mindenféle cselhez folyamodtak, meg hazudtak, meg becsapták az igaz embereket. De Isten kegyelme bőséges, és jön és segít. Nagyon sokszor akkor is, amikor mi hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű. Ő nem, hazudhat, nem hazudtolja meg önmagát. Hű marad ahhoz, aki ő valójában, és a szíve szerint cselekszik mindenkor. És ez egy mekkora biztonság, és mekkora öröm állt a mi szívünkben. Itt látjuk azt, hogy józsué Isten szól, és azt mondja, hogy ne félj tőlük, mert kezedbe adtam őket, és senki sem áll meg közülök előtted. Isten parancsolja Józsuénak azt, hogy ne féljem. És csak hogy lássunk jól, Józsuénak lett volna oka a félelemre. Hatalmas hadsereg gyűlt össze, öt királyságnak az összesített haderejével nézett szembe. És nem is akár, hogy egy igen kimerítő út után Kellett velük szembeszállnia. Lett volna oka félni, és mégis Isten azt mondja neki, hogy ne félj tőlünk. De Isten nem csak ennyit mond, hogy ne félj, hanem ígéretet is ad. Azt ígéri, hogy senki nem fog ellenük megállni, mindenkit legyőz, és mindenkit a kezébe fogadni. Isten a parancsolattal együtt mindig ígéretet is ad, és segít nekünk abban, hogy ne féljünk, segíti a mi hitetlenségünket, hogy még inkább bízzunk benne. A félelem nagyon sokszor lebénít minket, és beszéltünk erről pont a mi is, és úgy néz ki, hogy a Józsué könyvében többször előfordul ez a félelem, ez a rettegés, és többször is bátorítja Isten, nem csak Józsuét, hanem Izraelt, meg bennünket is, hogy ne féljünk, merjünk benne bízni. És itt is azt látjuk, hogy a félelemnek az ellentéte nem a bátorság, hanem a félelem ellentéte a hit, az Istenben való bizalom. És így a félelem az nem más, mint hitetlenség, bizalmatlanság Isten ígéreteivel szembe. Hogyha félünk, akkor az olyan, mintha nem lennénk hajlandóak bízni Istenbe, bízni abba, amit ő mondott. Ha itt József felt volna, és azt mondja, hogy nem megyek, mert milyen hatalmas haderő, mert szövetségesek a... A szövetséges királyok nagyon nagy erővel bírnak, mert messze vannak. Bármi más kifogást talált volna Józsué, tulajdonképpen azt mondta volna, hogy Uram, nem bízok az ígéretedben, nem bízok abban, hogy a kezembe adod őket, nem bízok abban, hogy egy sem fog megállni előttem. De Józsué... Hozott egy döntést a szívébe nevezetesen azt, hogy ő bízni fog Isten ígéretébe. És Isten ígérete szerint ő fog győzni, ő győzött, és ezért ment és bátran ment segíteni Gibeonnak a félelmét félretéve. Annak ellenére, hogy biztosan valós érzés volt, biztosan ö, olyan gondolat, amikor, ami többször felütötte a fejét a Józsué szívébe, de döntött és a szívében mindig Istennek szavazott bizalmat. És ez egy, ez egy olyan dolog, amit meg kell tanulnunk az Istennel való járás folyamán. Én nem azt mondom, hogy azt már tökéletesen megtanultam volna. Én is tanulom, és mindig is szeretnék Istennek bizalmat szavazni. És pont akkor kell neki bizalmat szavazni, amikor a legjobban félünk. Azokban a helyzetekben kell azt mondani, hogy Uram, én bízok a te ígéreteidben, és arra akarok támaszkodni, és nem az érzéseimre, nem a körülményekre, nem arra, amit látok. És el kell határoznom azt a szívembe, hogy igen, én hajlandó vagyok a te ígéd szerint, hajlandó vagyok a te szavaid és ígéreted szerint élni. Hajlandó vagyok úgy cselekedni, még akkor is, hogyha nem látom, hogy mi a vége, vagy hogy hogyan áll össze a teljes kép. A 9 versben látjuk azt, hogy, hogy Józsué hogyan bízott Istenbe, hogy milyen mély bizalom volt a szívébe iránta. Azt olvassuk a 9-es versben, hogy rájuk tört Józsué nagy hirtelen, miután egész éjszaka ment Gilgából, és megrettentette őket az Úr Izrael előtt és megverte őket Gibeonnál, nagy verességgel és űzte őket betoromba vivő úton, és vágta őket egészen azekáig és makedáig Itt látjuk Józsuének egy hatalmas hitlépését. Ez egy nagyon nagy hitlépés volt Józsué részéről, Gilgál, Gibeontól körülbelül 25 kilométerre volt. Ez nagyon hosszú távolság volt Gilgál és Gibeon között. És azt olvassuk, hogy Józsué az összes hadsereggel, az összes vitézzel összepakoltak, és ahogy meghallották, azonnal elindultak, és egész éjszaka mentek. 25 kilométeres távolságot, és ráadásul végig felfele kellett menniük. 1200 méteres szintkülönbség volt a két hely között. szóval olyan, mintha a kékest meg kellene mászni a nulla méter magasságról. Hatalmas, visz, hatalmas szintemelkedés, hatalmas távolság, és rendkívül sziklás talaj. Ezen ment végig Józsué az egész hadseregével, a vitézekkel együtt, és nem nappal, amikor mindent jól láttak, hanem éjszaka, az, az éj leple alatt vonultak. Körülbelül egy 8-10 órás kemény menetelés volt ez. De Józsué, ahogy meghallotta Gibeon kérő szavát, segítségét kiáltását, és ahogy hallotta Istent, hogy menjen, ne féljen, mert a kezébe adta, azonnal elindultak. Vállalták ezt a hosszú utat, keményen mindent, ami tőlük tellett, oda szántak és mentek, hogy a segítségükre siessenek. Teljes szívből és teljes erőből mentek és követték Istennek a hívását, Érdekes az, hogy a Gibeóniak pontosan tudták, hogy hol találják meg Izraelt, hol találják meg Józsuét, Gilgában találták. Hogyha emlékeztek, Gilgá volt az a hely, ahova Izrael újból meg újból visszatért, és onnan indult el mindig a hadjárataira. És igazából Gilgál volt az a hely, ahonnan minden alkalommal győztes csatákra indult Izrael. És hogyha emlékeztek, Gilgá volt az a hely, ahol Isten, Úrrá lett Izrael szíve fölött, ahol az izraeliek oda szánták magukat Istennek, ahol Istennel édes közösségbe voltak. És minden egyes győztes hadjáratuk innen indult ki. És ez nagyon sokat tanít nekem, hogy az Istennel való édes közösségemből kiindulva tudok csak győztes hadjáratot járni. Minden harcom, ami előttem van, csak úgy tudom győztesen megnyerni, hogyha Isten uralkodik az én szívem felett, ha Istenre hallgatok, ha ő vele megyek, az ő jelenlétében vagyok. Gibeóniak ezt megtanulták, és tudták, hogy hova küldjenek Izraelért. Itt látjuk a 11-es versben, hogy mi is lett ennek a hirtelen rajtaütésnek az eredménye. A tízes vástól azt olvassuk, hogy Izrael megrettentette őket, azt olvassuk, hogy ö, tizenegyes vás, hogy mikor pedig futottak Izrael előtt, már mint az emóreusok, a betor, betoroni lejtőn az úr nagy köveket hullajtott rájuk az égből egész azekáig, és meghaltak. És többen voltak, akik a jégeső kövei miatt haltak meg, mint azok, akiket fegyverrel öltek meg fiai. És akkor szólt Józsué az úrnak azon a napon, amelyet vetett az úr az izrál, azon a napon, amelyen odavetette az úr az emoreust Izrael fiai elé, és ezt mondta pedig az Izrael szemei előtt. állj meg nap, Gibeonba, és hold az ajalom völgyében. És megállt a nap, és vesztegelt a hold is, amíg bosszút állt a nép az ő ellenségein. Avagy nincsen -e ez megírva a Jásár könyvében? És megállt a nap az égnek közepén, és nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig. És nem volt olyan nap, mint ez, sem annak előtte, sem annak utána, hogy az ember szavának engedett volna az Úr, mert az Úr hadakozott Izraelért. Ezután visszatért Józsué, és vele az egész Izrael a táborba, Gilgába. Látjuk azt, hogy amikor megérkezik Józsué a sereggel, egy egész éjjeli, nagyon kemény gyaloglás, menetelés után azonnal rajtaütnek a szövetséges seregeken, és látjuk azt, hogy egy rövid összecsapás van, pánik törki a szövetséges haderők között, és Látjuk azt, hogy az ellenségnek a hadereje megtört, és elindulnak nyugatfele, nyugatfele menekültek a betoroni lejtőkön, és egy egész keskeny szoroson keresztül az ajalon völgyében menekültek. Izrael meg ment utána, és verték őket. Aztán látjuk azt, hogy Isten maga is ítéletet szolgáltat, ítéletet oszt, akkor, amikor teljes halálos pontossággal, hatalmas kövekkel elkezdi dobálni az ellenséget, szó szerint megkövezi őket, és olvassuk azt, hogy jóval többen haltak meg ezek által a kövek által, mint amennyit Izrael fegyver által levágott. Istennek a közvetlen ítéletét látjuk itt. Látjuk azt, hogy Istennek valóban terve volt az, hogy az emoreusokat kiértse erről a földről, és erről újból, meg újból beszéltünk már, hogy ez nem Istennek az irgalmatlanságát jelöli, hanem pontosan a kegyelmességét, pontosan azt a türelmet, amivel volt irántuk 400 éven keresztül, és várta, hogy hozzáforduljanak, hogy megtérjenek, de folyamatosan elutasították a szívükbe Istennek ezt a meggyőző munkáját, és nemet mondtak. És uh, bizony az evangéliumnak része az, hogyha valaki folyamatosan ellene mond Isten szent lelkének, a szent meggyőző munkáját félre teszi, és amikor tudja megérzi, hogy Istenhez kellene jönnie, elfordulnia a bűnökből, és újjá kellene születnie, és Istenben kellene élnie, elfogadni azt a váltságot, amit Krisztus hozott értünk, és az ő vérében élni nap, mint nap, Hogyha valaki ezt folyamatosan elutasítja, egyre keményebb és keményebb lesz a szíve, és amikor meghal, utána ott lesz az ítélet. És a Biblia teljesen világosan beszél arról, hogy, hogy egy életünk van. Isten elrendelte azt, hogy az emberek megszülessenek, aztán utána meghaljanak és azután az ítélet jön. Az emberi élet Isten szemében örökké való senki sem fog eltűnni. A halálnál nem ér véget az életünk, az megmarad. Csak van, aki a pokolba fog létezni, van, aki a mennyben fog létezni. Az ítélet jön a halál után, és utána nem lehet visszatérni, nem lehet újra kezdeni a dolgokat. Isten világosan megmondja, hogy lesz egy nap, ami az ítéletnek a napja. És hogyha valaki élete végéig keményen ellenáll Isten meggyőző munkájának, arra bizony az ítélet vár. És Isten kegyelméről beszél, ez az ítélet is, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy sok ember életében, mindannyiunk életében milyen kegyelmes volt, amíg meg nem ismertük őt. De hányan vannak, akik sokszor életük végén ismerik meg az Urat, amikor életük végén térnek Istenhez, mennyire kegyelmes Isten, még az utolsó pillanatig is csak hív magához. De komoly figyelmeztetés ez, mert elutasítva a szent lelket, egyre keményebb a szívünk, és egyre kevésbé hall, hallhatjuk őt. Úgyhogy az ítélet része Isten evangéliumának, Isten kegyelmének vár mindenkit, mindenki jöhet hozzá. Az emoreusok is jöhettek volna. Az Ószövetségben számos példát látunk, hogy pogányok, nem zsidók, Istenhez jönnek, és Isten népévé válnak, itt ebben a könyvben is láttuk már Ráhábot példaként, az ő családját. Láttuk a Gibeóniakat példaként, az egész nemzetüket, egész népüket. Isten igenis fogadja pogányokat is, és az új, Ószövetség idején is fogadta, nem csak az Új Szövetség idején. Istennek a szíve kegyelemmel teli, és írgalommal teli. De ha valaki folyamatosan elutasítja, az megmarad a saját maga lázadásába, a saját maga bűneiben, és akkor ő magának kell kifizetni az azért való árat. Amikor ezt az egész jelenetet elképzeljük, azt láthatjuk, hogy Isten hatalmas módon, csodaszerű módon beavatkozott ebben a harcba. Látjuk, hogy ő maga valójában harcolt Izraelért. És látjuk azt, hogy Izrael is harcolt keményen, de Isten volt az, aki végül is ezt a harcot vívta, és ő volt az, aki a végén majd győzedelmet adott nekik. Józsué, látva azt, hogy Isten milyen munkát bízott rájuk, látva Isten igéretét, és vágyva arra, hogy ez az ígéret beteljesedjen arra a napra, Istenhez fordult és és álljt parancsolt a napnak és a holdnak, és azt mondta, hogy álljon meg a nap, álljon meg a hold, ott, ahol vannak, hogy be tudják fejezni azt a munkát, amit Isten aznap rájuk bízott, hogy Istennek az aznapra való ígérete beteljesedjem. Ez a csoda, ami, ami Józsué Józsu émátságára megtörtént, nagyon sokakat piszkál, és nagyon sokszor ezt szokták hozni a legélesebb ellentétre, a tudomány és a Biblia közötti ellentétre. Azt szokták mondani, hogy hát lám, lám a Biblia teli van tévedésekkel, mert nem a nap állt meg tulajdonképpen, mert hát a nap az a Földhöz képest, ugye áll a Föld, az ami forog, és hát... Attól, hogy hosszabb nap volt, az nem azért volt, mert a nap megállt az égbolton valahol, hanem akkor azt kellett volna mondani Józsuének, hogy a, a Föld ne forogjon tovább, és akkor lenne hosszabb a nappal. És ezt mindenféle oldalról megmagyarázzák, hogy tudományosan ez miért nem igaz. De érdekes, hogy az időjárás jelentés senki nem vádolja azzal, hogy nem lenne tudományos, mikor mondják, hogy mikor kell föl a nap, meg nyugszik le a nap. És mai napig is ezt használjuk, hogy mikor kell föl a nap. Pedig a nap nem kell föl, az ott van, a földünk forog. Nem tudom, hogy mi lenne a helyes kifejezés, hogy mi 5 óra 45-kor fogunk a napra ráfordulni. Nem tudom, hogy hogy kellene mondani, de hát végig ezt használják mai napig is. Nehéz elképzelni a csodákat. Igen, a csodák azok csodák. Ezek az emberi elme számára megérthetetlenek. Akkor, amikor dél volt, és legjobban tűzött a nap, akkor, akkor szólt Józsui, hogy álljon meg a nap, és már akkor a nyugati határon a hold megjelent, és azt mondta, hogy akkor az is maradjon ott. És Isten ott tartotta egy helyben azokat. Valószínűleg lelassította a földnek a forgását, bármit is tett, megnyújtotta a napot. És az az érdekes, hogy az ősi feljegyzések, azok mind-mind arra mutatta, mutatnak, hogy a világtörténelem során valahol, valamikor volt egy nap, egy különleges nap, ami hosszabb volt. Érdekes, meg lehet nézni az összi, összes ősi népnek a legendáit, feljegyzéseit, és mindegyikben azt találod, hogy a földgolyó egyik felén élő népeknek a legendája arra szól, hogy volt egy nagyon hosszú nappal a jó másik oldalán lévő embereknek legendái arról szólnak, hogy volt egy nagyon hosszú éjjel. Egyik felén a nappal volt, hosszú másik felén az éjjel. És a, a tudományos felfedezések, meg a legújabb tudományos számítások szerint ez a nappal pontosan Józsui idejében volt. Ez a nap, amikor hosszú nap, illetve hosszú éj volt, ez pontosan Józsui idejében volt. És a, nagyon érdekes, hogy azt is ki tudták mutatni, hogy pontosan ekkoriban a mars kitért egy kicsit a pályájáról, és a mars közelebb került a földgolyóhoz, és ezzel lelassította a földgolyónak a forgását azon a napon. És ez egy fantasztikus dolog, mert a mai nap is történik az, hogy, hogy valamilyen ö, kozmikus ö, befolyásra itt a naprendszerünkön belül lassul a földnek a forgása. 1972-ben például egy hatalmas napkitörés miatt a Földnek a forgása lelassult, egy kicsit megnyúlt a nap. Nem vette észre senki, mert nem órákkal lett hosszabb a nap, de a műszerekkel egyértelműen lehetett mérni, hogy a napkitörés hatására lelassult a Föld forgása azon a napon, és onnantól kezdve egy kicsit lassabban forog. A mars pedig annyira közel kerülhetett valószínűleg a, a Földhöz, hogy jelentős mértékben lelassította a Föld forgását, és egy egész napig ö, ö, megnyújtotta annak az egy napnak a hosszát. És ö, az, on, onnan is, az is nagyon érdekes dolog, hogy a marsnak két holdja van, ami nagyon-nagyon sötét, távcsővel nagyon sokáig nem fedezték föl, és mielőtt távcsővel leírták volna teljes pontossága, hogy milyen ez a két hold, mekkora nagyságú, milyen irányba mozognak, milyen pályán. Azelőtt már több száz évvel korábban pontos feljegyzéseket találunk arról, hogy, mi, hogy a Marsnak két holdja van, és hogy milyen, milyenek azok a holdak, milyen a, a mozgásuk, mekkora a pontos méretük. És valószínűleg ez azért van, mert amikor közelebb került a Mars akkoriban, a földhöz, akkor ez a két hold feltűnt az emberek számára. Addig észre se, tud, észre se vették még, amikor a távcső létezett, az a, attól kezdve is majd háromszáz év telt el, amíg a mars holdjait így észrevették. Bárhogy is történt az, hogy Isten megnyújtotta a napot, mindenképpen Isteni csoda volt. Isten az, aki kezében tartja a bolygókat, ő az, aki egy picit a ha a mozdította a rép, akkor a másot mozdította a rép. Hogyha mást használt, mást használt, nem tudom, hogy mit. De mindenképpen isteni csoda volt. Azzal, hogy lelassult a földnek a forgása, Isten az egész földön ott kellett, hogy legyen, és a hatalmas kezével meg kellett, hogy akadályozom mindenféle katasztrófákat. Ugyanis a Föld forgásának lassulásával hatalmasan lecsökken a gravitáció, ami itt a Földön van. Ez azt jelenti, hogy hirtelen minden elkezdett volna lebegni. Az óceánok megemelkedtek volna, szökőárak jöttek volna létre. Nem tudom, hogy mi történhetett, de Istennek a csodája volt ez a nap, és a hatalmas keze az teljesen ott volt minden pillanatban. És látjuk azt, hogy a az égből kövekkel dobálta, megköveszte az emoreusokat. És ez nagyon is ö, valószínű, hogy a, ahogyan a halmas volt az, ami közelebb került a Földhöz, annak hatására egy, egy meteor hullás következhetett be, és ö, így ezenken keresztül Isten ítéletet mért az ellenségre. De ez sem egy, csak egy ilyen természeti véletlenszerűség, hanem látjuk azt, hogy egyetlen egy izraelita se pusztult el egy meteortól, se érdekes mondani az izraelieket, valahogy ezek a kövek kikerülték. Csak az ellenségre mért csapást Isten. Istennek a keze volt benne, Istennek a csodája volt az, ahogyan ítéletet szolgáltatott. És az úr pontosan eltervezte azt, hogy itt ezen a napon Józsuénak győzedelmet fogadni öt nép felett, öt királyság felett. És Józsué látva azt, hogy, hogy még van munka bőven kérte azt, hogy hagy legyen hosszabb a nap, hagyd tudja befejezni, hagyd tudja látni, Isten ígéretét beteljesedni. Érdekes az, hogy Isten hogyan tudja megnyújtani a minapunkat, és sokszor azt reméljük, hogy a a napból 12 óra helyett lesz 36 óra, amit ébren tudunk lenni, és tudjuk csinálni azt, amit elterveztünk, mert mennyire könnyebb lenne minden. Isten nem órákat ad a napunkhoz, de Isten tényleg meg tudja nyújtani a napunkat. Akkor, akkor, tudod, akkor tudod ezt megtapasztalni, hogyha a napot Istennel kezded, hogyha Istennek a szívét keresed már akkor, mielőtt a nap felkelne, vagy mielőtt mi ráfordulnánk a napra, vagy bárhogy akarod mondani, de mielőtt elindul az egész napod, odajössz az Úrhoz, és keresed az ő akaratát, és időt töltesz vele, és nem csak arról van szó, hogy, hogy imádságban vele légy, nem csak arról van szó, hogy az ő igéjét olvasd, tanulmányozd, abból valamit a szívedbe hanem kérdezd meg azt is tőle, hogy mi az, amit ő szeretne aznap. Mi az, amit szeretné hogy elvégezz azon a napon. Mi a terve számodra azon a napon? És Isten fog szólni a szívetezés és el fogja mondani, hogy ő miket tervezett az napra. És a szentlélek Lélek szelít hangon szól. Lehet, hogy eszedbe juttat valamit, vagy valakit, vagy, vagy, vagy a halk szelít hangján majd nap vezet el. De hogyha azt csinálod, amit Isten ad neked arra a napra, akkor úgy fogsz tudni lefeküdni, hogy megcselekedtem azt, amit nekem adtál ezen a napon, amire, amit rám ezen a napon. És ezzel lényegesebben uh, uh, könnyebbé válik az az iga, amit Isten ránk akar adni. Ő azt mondja, hogy az ő terhe az gyönyörűséges, az könnyű az ő igája, azt könnyű húzni. Nem azt jelenti, hogy nem kell erő hozzá, nem azt jelenti, hogy nem teher, de azt mondja, hogy ez gyönyörűséges, Ez pontosan illik nekünk arra a napra, a, a válunkat nem töri föl, nem tör össze bennünket, hanem gyönyörűségbe tudjuk azt vinni. És ilyenkor az ember úgy tud lefeküdni aznap, hogy Uram, amit kértél, azt megcsináltam, ezzel dicsértelek téged, ahogy a Jézus is hálát adott a János 17.4-ben, hogy uram, megcselekedtem azt, amit rám bíztál, ezzel dicsőítettelek téged, ezzel magasztaltalak, ezzel tettelek nagyjá az én életembe, mások előtt, hogy megtettem azt, amit rám bíztál. És én a személyes életemben nagyon sokszor találom azt, amikor nem így kezdem a napot, amikor nem Istenbe figyelek, hanem csak megyek és csinálom azt, amit én elgondoltam. Olyan feszült vagyok, mire az ágyba kerülök, mert volt 30 dolog, amit aznap el akartam intézni, és ebből egyet tudtam, vagy rosszabb esetben egyet se tudtam megcsinálni. Mert minden más közbejött és ilyenkor hajlamos vagyok haragosan visszatekinteni, hogy az az ember, miért pont most tudott megkeresni, miért most kellett ide mennem, miért most kellett a kocsipapírt elintézni, miért ez, miért az, miért amaz, és Sokszor Isten ilyenkor este emlékeztet, hogy de hát nem azt kérted, hogy vezesselek ezen a napon, nem azt kérted, hogy hozzak embereket az életedbe, akik fele szolgáljál, akikkel meghozd az örömhírt, akiknek kegyelmet adj és szeretetet, és mossad a lábaikat. De Uram, igen, igen, de én nem így terveztem. És akkor Isten szólt, hogy jó, hát most akkor a te terved szerint, vagy az én tervem szerint akartad, hogy teljen ezen a nap. És bizony sokszor úgy kell lefeküdjek, hogy Uram, ez megint az én napom volt, megint magamat dicsértem, megint az én programomat magasztaltam föl, és nem tégedet. És az a vágy van a szívemben, hogy minden egyes nap tudjak úgy felefeküdni, hogy Uram, én téged dicsőítettelek ezen a napon, te rád figyeltem. És hirtelen teljesen megváltozik minden, mond véletlenül felbukkanó esemény, véletlenül felbukkanó ember, segítségkérés, Kocsi papír intézés, minden, mert uram, ma kell a kocsipapírt intézni, dicsőség neked, vajon mit tervezel nekem ott a, a szerelőnél, kivel fogok ott találkozni, hogyan tudok ott bizonyságot tenni rólad. Teljesen megváltozik az egész, hogyha látom Istennek a szívét, Istennek az akaratát, és nagyon fontos, hogy ezt komolyan átgondoljuk, mert én úgy hiszem, hogy nagyon sok olyan dolgot teszünk minden egyesnap, amit, amit Isten nem is bízott ránk. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy ó, de hát, de hát ezeket muszáj megcsinálnom, ezek kötelezőek. Miért? Azért, mert itt elvárják, ott elvárják. Lehet, hogy sohasem kellett volna oda menned, vagy lehet, hogy nem ott kell lenned, lehet, hogy nem ott van a helyed. És ez nagyon sokszor engem is arra indít, hogy megvizsgáljam saját magamat, megvizsgáljam a saját időbeosztásomat, és megnézem azt, hogy, hogy Isten van-e az első helyen ebben, hogy valóban az ő vezetése szerint élek-e, vagy úgy gondoltam, hogy ó, hát még van sok üres időm, én betöltöm azt, és kizárom valahogy Istent abból, hogy ő betöltse azt. És ez azt hiszem, hogy nagyon, nagyon fontos, és arra kell indítson mindennyiunkat, hogy vizsgáljuk meg az életünket. Vizsgáljuk meg a napi programunkat, vizsgáljuk meg a munkabeosztásunkat, a szolgálatainkat, mindent, hogy, hogy tényleg az a sorrend van-e ott, és tényleg az a tervezet van-e ott, amit Isten kíván tőlünk, amit Isten vár tőlünk. Ha vele járunk, akkor teljesen megnyugodhatunk benne, és dicsőítve feküdhetünk le, őt dicsőítve feküdhetünk le minden nap. Itt, amit szeretném még, hogy meglátnánk, az az, hogy hogyan győzött Isten, hogy hogyan nyert Józsué egy győztes harcot? Hogyan nyert Izrael egy győztes harcot Isten által? Ezek megint nagyon egyszerű dolgok. Megint olyan dolgok, amiket nem először olvasunk itt a Józsué könyvében sem. De nagyon fontos, mert győztes harcot csak így lehet vívni. A legelső dolog, amit észre kell vegyünk, az az, hogy, hogy a győzelemnek az első kulcs az, hogy Bíztak Isten szavába, hogy elhitték Istennek a szavát. József elhitte azt, hogy Isten azt mondta neki, hogy a kezébe fogja adni ezeket az embereket, és az ő szava szerint cselekedett. Nem engedte, hogy a félelem lebénítsa, nem engedte azt, hogy... hogy, hogy, hogy eltérítse el, Isten tervétől, hanem Isten szavába bízott. Tudta, hogy mit akar Isten. Tudta az ígéretét, és azt szerint cselekedett. És valaki megszámolta, hogy a Bibliában hány ígéret van és három ezret talált. valaki újból megszámolta, ő talált. Én úgy hiszem, hogy ez teli van ígéretekkel, megszámlálhatatlan ígérettel. Isten szava az, az bennünket biztosít a kegyelméről, szeretetéről, az ő győzelméről, arról, hogy ő jót akar nekünk, és ez, ez ezer meg ezer ígéreten keresztül teszi. Kell, hogy keressük az ő ígéretét, kell, hogy elrejtsük a szívünkbe, és kell, hogy bízzunk is benne, nem csak tudunk róla, hallottuk valahol, mások azt mondták, hogy milyen jó ez, hanem mi magunk higgyünk is benne, és azt szerint cselekedjünk. És különösen fontos ez, a, ez az alapelv akkor, hogyha megértjük, hogy minden, ami nem hitből van, az bűn. És ez egy nagyon ö, komoly dolog, amiről Jakab levelében olvashatunk, hogy, hogy ami, ami nincs hitből, az bűn. Ez teljesen megrémisztő gondolat lehet akkor, hogyha ha nem látjuk azt, hogy Istenben bízva kell élnünk az életünket, és hogyha nem ő benne bízva éljük, nem hitben élünk, hanem magunkba bízunk, akkor az bűn, mert el fogunk esni, rossz lesz nekünk, el fog pusztítani minket. Istenben bízva lehet élni, és ezt jelenti hitben élni, hogy Isten szavában bízunk. A második dolog, amit látunk Józsó életében, az az, hogy ahogyan bízott Isten szavába, mindent beleadott. Minden, ami tőle telhető volt, teljes erőből, teljes szívből, ment és csinálta azt, amit Isten rábízott. Teljesen megdöbbentett az, még fiatal keresztény voltam, amikor egy amerikai barátom itt volt, és megnéztem, egy gyárkáltunk itt a városba, és látott egy egy sportboltban egy kiírást, ami a Nike-nak a, a jelmondata, az a just do it, hogy csak csináld meg, csak tedd meg. És annyira lenyűgözte, hogy itt lehet kapni ilyen levonót, hogy gyorsan megvett egy hatalmas ilyen levonót, hogy csak tedd meg, és felragasztotta ágya felé a plafonra, amikor hazament, mert tudta, hogy ő sok minden tud, ismeri Isten ígéreteit, tudja, hogy mire vá, mire hívja, mit kellene tennie, de nem teszi meg. És azért tette az ágya felé, mert ő legtöbbször az ágyába maradt, amikor depressziós volt, és akkor sehol máshol nem tudott nézni, csak erre a kérésre. hogy csak tedd meg, amit Isten ígér, csak tedd meg, cselekedj a szerint, csak csináld ő hívésmány. És egyébként a Nike szó az pontosan azt jelenti, hogy győzelem, hogy a győzelemnek a kulcsa az, hogy megteszed azt, amit tudsz. Nem tudom, hogy mennyire keresztények voltak, akik ezt kitalálták, de, de rátapintottak a lényegre, hogy, hogy tedd meg azt, amire Isten hív, amit tudsz. És itt látjuk, hogy Józsói nem csak úgy teszi meg, hogy jó, kipróbálom, hát jó, ezt mondja, kipróbálom, mint félszívvel, 18 szívvel, meg hát semmiképpen sem se minden erőmmel, mert azt meg kell spórolni, mert ha ez nem működik, akkor másra is kell, hogy erőm legyen, hanem teljes erővel. Meneteltek 25 kilométert fel, hegynek föl, este köves talajon, mentek, mentek, mert bíztak Istenbe. Nem, nem azért, mert annyira szerettek volna este túrázni, hanem mert, mert bíztak Istenbe, és tudták, hogy hívja őket. Úgyhogy a legtöbbet kell adnunk, ami, ami, ami tőlünk telik. És emlékezzünk megint csak Jakab levelére azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Az, hogy hiszel valamit, vagy elgondolod, hogy mi hogy igaz, meg hogy van, ez így önmagában nem fog segíteni semmit. Az az igaz hit, ami, ami a cselekedeteidben megjelen, ami az életedet irányítja. Istenben való bizalom, ami szerint tudsz élni. És uh, itt látjuk Istennek a szívét ebben a történetben, hogy Isten velünk együtt szeretne munkálkodni. Ő szereti azt, amikor ott vagyunk. Ha most Józsué meg az egész hadsereg ott volt. Látjuk azt, hogy harcoltak, meg küzdöttek, meg minden, de mégsem, uh, mégsem az az érzésünk, hogy Isten legyőzött minden Emoreust, és Józsué meg a népot szurkolt és tapsolt, hogy Isten nyert volna. Nem. Azt látjuk, hogy Isten az, aki végzi a munkát. Ő az, aki több, több embert elpusztította, megítéltek, megkövezés által, mint, mint amennyien elpusztultak Kardél által. Látjuk, hogy egyértelműen, hogy Isten a munka. Azt mondja, hogy Isten segítette meg őket. Isten az, aki ott van. De látjuk azt is, hogy Józsué az egész néptel együtt ott küzd. És nagyon fontos, hogy így a szívünkben döntsünk úgy, hogy Istennel együtt fogunk munkálkodni, és döntsünk úgy, hogy, hogy kimunkáljuk azt az életünkben, amit Isten már a szívünkben elkezdett. A harmadik dolog, amit látunk Józsué életében és a győzelemhez vezető úton, az az, hogy Józsué kiáltott Istenhez, szólt Istenhez, és beszélt Istennel. És ez megint egy olyan dolog, ami, ami nagyon fontos elrejtenünk a szívünkbe, hiszen olvashatjuk azt, hogy sokunknak azért nincsen, mert nem kérünk. Sokszor azért nem tudunk a győzelemben haladni, mert nem beszélünk Istennel, nem egyeztetünk, hogy ő merre megy. A negyedik dolog, ami igazán szólt a szívemhez, az az, hogy, hogy meg is kell állnunk hitben, hitben cselekednünk is kell, és meg is kell vallanunk azt, amit hiszünk. Nem tudom, hogy hányan mertük volna Józsué helyébe egész Izrael előtt azt kiáltani a napnak, hogy a nap álljon meg, meg a hold is álljon meg. Én biztos azt gondoltam volna, hogy hát de mi van, ha nem állnak meg, akkor hogy fognak a többiek rám nézni, meg akkor mégis mi lesz. Józsué egyedül úgy tudott kiáltani, hogy a nap álljon meg, és a hold álljon meg, hogy tudta, mi Istennek az akarata, tudta, hogy mi az ígérete, és azt szerint cselekedett. És nagyon sokszor azért nem merünk megvallani mások előtt elhatározásokat, vagy Istenhez való ragaszkodás, mert félünk attól, hogy mi van, hogyha mégsem működik. Nagyon sokan egy bűntől el akarunk fordulni, és elhatározzuk a szívünkbe, hogy elfordulunk. Tudjuk Istennek az akaratát, hogy, hogy ő meg akar tisztítani minket ettől. Tudja, hogy meg akar, tudjuk azt, hogy ő meg akar szabadítani minket ettől. És még lehet, hogy azt is mondjuk, hogy meg is teszek mindent. Még lehet, hogy imádságban jövök is Istenhez újból, meg újból, hogy segíts Uram, segíts, te erősíts meg de nem merjük elmondani másnak, mert mi van, hogyha mégse fog sikerülni. Mi van, hogyha mégis elbukunk, mi, mi van, hogyha mégse jön össze. És nagyon fontos megértenünk azt, hogy, hogy ha nem hittel beszélünk, hogyha a beszédünkben nem az Isten iránti bizalmat tükrözzük vissza, akkor igazából a szívünkben nincsen Isten iránt bizalom. Hogyha nem mondjuk, hogyha nem merjük mondani, akkor akkor ez azért van nagyon sokszor, mert a szívünkben nem bízunk igazán Istenben. Azt mondjuk a szívünkben, hogy hát Uram, én szeretném, én, én, én megpróbálom, én jobb akarok lenni, én, én, én akarom ezt csinálni, látom a te akaratodat, de mégse valljuk meg mások előtt, mégse hittel beszélünk mások előtt, mert, mert igazából nem gondoljuk azt, hogy Isten csodát fog tenni, igazából nem gondoljuk azt, hogy meg fogunk változni, igazából nem gondoljuk azt, hogy valamiből megszabadít minket Isten, vagy ki tud szabadítani egy konkrét bűnből, vagy, vagy meg tudja tenni konkrétan azt a feladatot, amit Isten ránk bízott, amire hív minket. És ez is, ez is csak a hitetlenségünknek a jelen. És ez nem arra lenne bátorítás, hogy most mondjuk a szánka, hogy Isten mire vezetett minket, és mit fog megtenni. Nem bátorítás arra, hogy képmutatóan büszkélkedjünk mindenkinek, hogy Isten milyen bűnökből szabadított meg engem, vagy fog megszabadítani. Nem képmutatásra bátorítás, hanem arra, hogy merjük megvallani azt, amit Isten a szívünkbe kimunkált, és Emlékezzünk arra, hogy ha nem akarjuk ezt másoknak elmondani, vagy mások előtt, Isten színe előtt ezt megerősíteni, akkor ez lehet, hogy azért van, mert nincs a szívünkbe teljes bizalom Isten irán, Nem hisszük el, hogy ő az ígéretét ténylegesen be fogja tartani. Ezért van az egyébként, hogy titkos keresztény se lehet senki. Én nagyon régen, régen én azt hittem hosszú időn keresztül, hogy én megmaradhatok titkos kereszténynek. És úgy gondoltam, hogy nem kellett senkinek elárulnom. Én hiszek Istenbe, ha én elmondom valakinek, hogy hiszek Istenbe, attól nem fogok jobban hinni, gondoltam, gondoltam, hogy attól nem fogok amennybe kerülni, ha valakinek ezt elmondom, akkor meg minek, hogy mondjam el. És úgy gondoltam, hogy csak úgy titokban, mert ha elmondanám, akkor az életemben kellene nyilvánvaló változás legyen, de mi van, ha nem lesz, akkor a nagy változás, akkor, akkor nem lesz élő a hitem. Tehát így így nem igazán bíztam abba, hogy Isten ténylegesen megváltoztat, nem igazán bíztam abba, hogy, hogy ezt mások előtt is fel lehet vállalni, hogy Isten munkálkodik az életemben mások előtt is azt lehet mondani, hogy igen, én teljességgel elhiszem azt, amit Isten mond, úgy, ahogy ide le van írva, minden csodájával és minden olyan dologgal együtt, ami az emberi agy számára felfoghatatlan. Ezért mondja a római levélben is Pál, hogy, hogy Fontos az, hogy a szívünkbe hígyük, de a szánkkal tegyünk vallomást arról, hogy ő Krisztus, ki kell mondanunk azt, és hitben kell járnunk, hitben kell szólnunk és beszélnünk, hogy biztosak legyünk abba, hogy a szívünkben az Isten irántaló bizalom az, az erős, és megállja a helyét. Ez, ez, az, ami így, ez az, ami győzelemre vezette Józsué. Tehát ez, hogy bízott Istenben, az szerint cselekedett, és teljes erőből és szívből cselekedett, és látjuk azt, hogy, hogy beszélt Istennel, Isten hívta segítségül, és, és hitáltal tudott az ígéretnek, Isten tervének megfelelően szólni. És látjuk, hogy győztesen térnek vissza Gilgába, sikerül legyőzniük az ellenséget még aznap, öt szövetséges királyt, öt szövetséges erős katonai hadsereget győztek ott lám. 16-os versben azt olvassuk tovább, hogy ez az öt király pedig elfutott és elrejtőzött Makedában a barlangban. És megüzenték ezt józsué mondván, hogy megtaláltuk az öt király, megtaláltatott az öt király elrejtőzve a Makedai barlangban. És mondta Józsué, hengergessetek nagy köveket a barlang szájához, és rendeljetek mellé férfiakat, hogy őrizzék őket. Ti pedig meg ne álljatok. Nyomuljatok ellenségeitek után, és Vágjátok utó csapataikat, és ne engedjétek őket bejutni a városaikba, mert kezetekbe adta őket az Úr, a ti istenetek. Minek utána pedig elvégezték, elvégezte Józsué és Izrael fiai azoknak igen nagy vereséggel való verését, egészen azok megsemmisítéséig, és elmaradtak, és és élve maradtak a megerősített városokban vonultak. Visszatértek az, visszatért az egész nép Józsuéhoz a táborba. Makedába békességgel, és nyelvét sem mozdította senki izrael fiai ellen. Ahogy az utócsapatokat verték, és, és pusztították, meg se tudott szólalni senki a félelemtől. És mondta Józsué, nyissátok fel a barlang száját, és hozzátok ki hozzám ezt az öt királyt a barlangból. És azonképpen cselekedtek, és kihozták hozzá a barlangból ezt az öt királyt, a Jeruzsálem királyát, Hebron királyát, Jármut királyát, Lákis királyát, és Eglon királyát. Mikor pedig kihozták ezt az öt királyt Józsuéhoz, előhívatta Józsué Izraelnek minden férfiát, és mondta a hadakozó népvezéreinek, akik vele mentek, hogy jöjjetek elő, és tegyétek lábaitokat a te királyoknak nyakára. Ezzel jelezték azt, hogy teljes győzelmet vettek ezek fölött a királyok felett, és eljöttek azért, és tették lábaikat azoknak nyakára. És mondta nekik Józsué, ne féljetek, és megnerettenjetek, legyetek bátrak és erősek, mert eképpen cselekszik az Úr minden ellenségetekkel, akik ellenti hadakoztunk. Ezek a szavak csodálatosak Józsué szájából, ő volt az a hadvezér, aki végig ott volt Mózes mellett, és ugyanezekkel ugyan ugyanezekkel a szavakkal bátorította őket Isten, amikor elküldi a szolgálatára. És most Józsué szájából halljuk ezeket a szavakat. Nem csak, hogy megerősödött, nem csak, hogy bátor lett, nem csak, hogy bízott Istenben, hanem amit megtanult Istentől, és megtapasztalta, azt másokra is rábízta, és másoknak is továbbadta. És igazából a legmélyebb dolgok, amiket át tudsz adni másoknak, azok azok, amiket Isten neked személyesen megtanít. Amiket szól hozzád a szívedben, megtapasztalod azt a saját életedben, és úgy tudod továbbadni, hogy azt mondod, hogy Isten ígérete igaz. És nem csak azért, mert ő mondja, hanem mert én is megéltem, és ezt tapasztaltam, hogy valóban igaz. És nem csak én tapasztaltam így, hanem évezredek során milliók erről tesznek bizonyságot, hogy az ő szava az igaz, abban lehet bízni, arra lehet támaszkodni. És nem kell, hogy a félelem a szívünkön a legyen, nem kell, hogy, hogy, hogy hitetlenül forduljunk hozzá És Józsói így tudja bátorítani a népát, ugyanazokkal a szavakkal, amelyekkel egykor ő bátorodott. Aztán azt olvassuk, hogy, hogy ez bizony egy előre mutató ez előre, is muta, előre mutat arra a győzelemre, amit Isten megígér nekik, mert minden ellenségüket így fog majd legyőzni Isten. És ugyanezek a szavak, bátorító szavak ott vannak mind számunkra is, hogy Jézus a keresztem mindent, minden ellenségünket legyőzött, minden fejedelemséget, hatalmasságot, mindenek felett túrlát. és ezért nem kell félnünk, mert ő, mint győztes uralkodó, Képessé tesz minket arra, hogy, hogy győzelemben járjunk Ővelem. 26-os versben azt olvassuk, miután a királyokat kivégezték, hogy azután pedig megverte őket Józsué, és megölte őket, felakasztotta őket öt fára, és felakasztva maradtak a fákon mindestég. pedig, hogy a, a nap lementének idején parancsolt Jézus, és levették őket a fáról, és behányták őket a barlangba, amelyben elbújtak és nagy köveket raktak a barlang szája minden napig. Micsoda kontraszt, mi megváltunk, és e között az öt király között, ő is a fánfüggöt, őt is levették, és őt is egy barlangba tették, de ő nem maradt ott. Amikor legutoljára Istent így megpróbálták bezárni, nem jobb érte a bezátságot feltámadt, és ő él. De itt van ez az öt király, aki meghalt, és köveket raktak a barlang elé, és napig is ott vannak. 28-as versben azt olvasuk, hogy Makedát is bevette Józsué ugyanazon a napon, és fegyvel érére hányta azt, és annak királyát, és megölte őket, és egy lelket sem engedett menekülni azokból, amelyek benne voltak. Úgy cselekedett Makedának királyával, amint cselekedett Jerikónak királyával. Itt elkezdjük olvasni azt, hogy a városokat hogyan tette porrá egyenlővé Józsué. Amikor itt arról beszél, hogy elpusztította őket és senkit nem hagyott élni, ez mind-mind a híberben olyan szavak, amelyek az Istennek való odaszánást jelentik. Istennek való elkülönítést, Istennek ajánlották ezeket a városokat, hogy Uram ez a tiéd, senki másé, és ezt úgy tették, hogy elpusztították, hogy senki azokból semmit el ne tudjon benni. És azt is látjuk minden egyes alkalommal, ahogy így a városok pusztításáról, Istennek való odaszánásáról olvasunk, hogy ezt mind-mind a fegyver élével tették. 29-esben azt olvassuk, hogy Makeda után átment Józsué, és vele egy egész Izrael Makedából Libnába, és hadakozott Libnában és kezébe adta az Úr azt is Izraelnek, és annak királyát, és fegyvel érére hányta azt, és egy lelket sem engedett menekülni azokból, amelyek benne voltak, és úgy cselekedett annak királyával, amint cselekedett Jerikónak királyával. Libnából pedig átment Józsué, és vele együtt egész Izrael Lákisba, és tábort szállt mellette, és hadakozott ellene, és kezébe adta az Úr Izraelnek Lákist, és bevette azt másodnapon, és fegyven érére hányta azt, és minden lelket, amely benne volt, egészen úgy, amint cselekedett Libnával. És akkor feljött Hórám, Gézernek királya, hogy megsegítse Lákist, de megverte Józsói őt és az ő népét annyira, hogy egy menekülőt sem hagyott meg neki. Lákisból pedig átment Józsul és vele együtt egész Izrael Eglomba, és táborba szálltak ellene, és hadakoztak ellene. És bevették azt ugyanazon a napon, és fegyvelérére hányták azt, és megölt minden lelket, amely benne volt ugyanazon a napon, egészen úgy, amint cselekedett Lákissal. Utána mentek Eglomból Hebromba, azt is ugyanúgy leverték. Azután 38-as versben olvassuk, hogy ment Debrinek, Debri ellen is ö, fordultak, ugyanúgy leverték az ottaniakat is. És a 40-es versben olvassuk az összefoglalását, hogy megverte azért Józsué az egész földet, a hegységet és a déli vidéket, a síkságot és a lejtőket, és mindazoknak királyait menekülni valót sem hagyott. És megölt minden élőt, amint megparancsolta az Úr, az Izraelnek Istene. Megverte pedig őket Józsué, Kárdesbarnától fogva egész Gázáig, Gósennek is minden földjét, egész Gibeonig. És mindezeket a királyokat és azoknak földjét egyútban hódította meg Józsué, mivel hogy az Úr Izraelnek Istene hadakozott Izraelért. Azután visszatért Józsué és vele, egész, vele az egész Izrael a táborba Gilgában. Látjuk tehát a déli hadjáratnak a sikerét, lerombolta az összes katonailag fontos és erős várost a porrá tette egyenlővé. Ne felejtsük el azt, hogy Isten kezébe az közei voltak az izraeliták. Isten nem erje hív bennünket, bennünket kegyelemeszközeinek hív, hogy ne akarjon senki semmi más várost, vagy lakást, vagy embert elpusztítani, és Istennek ajánlani. Mi a kegyelemeszközei vagyunk. Mi azért vagyunk, hogy az életet hirdessünk. Isten erre készítette el itt most bennünket. És kell, hogy figyelmeztessük is az embereket, de itt emlékezzünk arra, hogy Izrael Isten kezében eszköz volt, és konkrétan ezt a parancsot adta nekik. Érdekes az, hogy nagyon sok városról olvasunk, amiket elpusztított itt Izrael, kivéve kettőről, Jármútról és Jeruzsálemről. Ezt a kettő város nem pusztították el, ezt a kettő város nem vették be, ezt a kettő város nem igázták le. És az egész délvidéket bevették Józsuéig, egész délvidéket legyőzték, de maradtak szigetekben még ellenálló kananeusok, emóriak, akik ott maradtak Izrael történelmes során, akiket nem pusztítottak el. És Jeruzsálem egy tipikus ilyen hely, ami ellen nem vonultak. És a Jeruzsálembe élő emóreusok, ugye a, pontosan a Adoniz, igen, az Adoniz, adonizédek, és az ő udvartartása megmaradt. Milyen érdekes, hogy pont adonizédek, és pont az ő emberei maradtak meg, úgymond úszták meg a, a, a a hadjáratot Adonizédek konkrét, Adonizé, konkrétan nem őt elpusztították a barlangban az öt királlyal együtt, de maradtak meg sokan az ő emberei között Jeruzsálembe. És így Jeruzsálem elég problémás sziget volt Izrael életében nagyon sokáig, egészen majd Dávid koráig, amikor Dávid veszi be Jeruzsálemet, ezért is hívták Dávid városának, egészen addig nem volt az izraeliek illetve Isten felhatósága alatt. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy Te a fegyvered délével győzöl, Uram, a Te igédnek az kardjával győzelemre viszel minket. Köszönjük, Uram, hogy a Te benned való szoros és édes közösségből eredhet minden győzelmünk. Uram, szeretnénk Te benned bízni minden egyes pillanatban a veled való járásunk során, Vágyunk, Uram, arra, hogy a Te szent lelket töltsön be bennünket, hogy a Te ígét gazdagon lakozzon bennünk, hogy tudjunk Te benned vízve előre haladni. És Uram, Te látod az életünket, látod mindennyiunk életét külön-külön, hogy mennyi minden olyan dolog van, ami félelmet és rettegést és aggódást ébreszt a szívünkben. Uram, mi nem ezekre akarunk tekinteni, nem, a, nem az érzékeinkben, Uram, hanem Te benned akarunk bízni. Uram, ha visszatekintünk az életünkre, csak azt látjuk, hogy az érzékeink újból meg újból becsaptak és megcsaltak minket, de Uram, a Te ígédben sohasem csalódtunk, és Uram, aki abban bízik, az soha meg nem, nem csalódik, nem csalatkozik, Uram. Szeretnénk a Te ígédben bízni, úgy dönteni a szívünkben, hogy az szerint abban bízva fogunk járni, Uram, nem szeretnénk, hogy a félelem visszatartson minket mindattól, amit elkészítettél számunkra. Szeretnénk, Uram, a Te terved, a Te akaratod szerint előre haladni, és köszönjük Jézus azt a kegyelmet, hogy bennünk keresztül velünk szeretnél munkálkodni, Uram, és elvégezni azt a, azt a tervet, amit igazából csak Te ismersz, Uram. Vágyunk, Uram, arra, hogy megjeleníts számunkra nap, mint nap a ránk vonatkozó tervedet. Uram, hogy tudjunk abban járni az akaratod és a te lelked szerint. És Jézus, kérünk téged arra, hogy ahogyan te benned vízva minden erőnkből előre haladunk, ha tudjunk hozzád jönni az élet forrásához, és újból újból hozzád kiáltani, Kérni, Uram, az, hogy Te legyél velünk, Te gyere velünk, Te legyél minket alkalmassá, És add, Uram, hogy a, a szavaink, Uram, a szívünkbe lévő irántad való mélybizalmat tükrözzék, és hogy nem csak a szívünkbe higgyünk, vagy próbáljunk meghinni Te benned, Uram, hanem hagyd tudják a szavaink is tükrözni ezt a mélybizalmat, amit neked szavazunk, Uram, amit megszavazunk a szívünkbe, neked újból és újból. Uram, ez az egyetlen egy értelmes dolog, amit tehetünk. Ez az egyetlen egy logikus dolog, ami, ami így az életünknek alap eleme. Szeretnénk Jézus, Te benned bízva járni. Kérünk Téged, vezes bennünket, és köszönjük, Uram, hogy Te sokszor a segítségünkre sietsz akkor is, amikor elrontunk valamit, amit, na, amikor, amikor rosszul csinálunk valamit. Mert köszönjük neked azt, hogy terát tekintve biztos segítségre számíthatunk. Köszönjük neked, Uram. Köszönjük, hogy benned győztesként tudunk járni, és köszönjük, Uram, hogy olyan dolgoknak a birtoklására hűs minket, amelyeket már rég nekünk adtál. Hát, hogy így, így a te ígéreteidnek teljességét, és a te bőségednek a teljességét meg tudjuk élni nap, mint nap. Uram, a te kegyelmet kísérjen így minket. Fiat nevében kérünk amen, amen.